til De Sorte spejder på B3 med Anders Breinholt og Anders Nummer 44. 44 er det første nummer i tillidsbingo. Nummer 44. 44. Og man ringer ind 73 gange 20 når man mener at man har tillidsbingo. Og det første man siger når man kommer igennem det er naturligvis... Heldes spingo Som det aller, aller første. Nummer 40 er første nummer. Nej, næste det var år. nummer 44. Nu kommer okay. så nummer 40. 40. Så det var meget sjovt. Nummer 40. Nummer 40 er det næste nummer. Nummer 66, lange tasker, 66. Hallo? Hallo? Hallo? Er... Var der... der var en igennem, men det var der ikke lige nu. Hallo? så tror, der sket i de her telefoner. De er øh, ikke rigtig helt med. Hallå? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Nå. No. Det er kære lytter, velkommen til de sorte spider. Yeah. denne tirsdag. Det er en dejlig tirsdag. Hvor meningen var, at vi lige havde vendt lidt op og ned på programmet? Ja, for at lave en skæv vinkel. Og starte med tællets og så virker... God damn. Fucking. Fucking. Fucking. Lorte, Lorte. Tyske skød. Fucking studer. Nej. Cisco vi, System. Vi starter et stykke musik, så lader vi som om intet er hens. Så Og så startede programmet om lidt som om det aldrig slet ikke var nogensinde startet inde i Danmarks Radio, som er en lille fucking lort af lokal radio nede på marken. står Du lytter til de sorte spejder direkte på P3 mm. Velkommen til programmet Velkommen til programmet Det er i dag uh, tirsdag den 28. august Det betyder, at der ikke er særlig mange dage tilbage af august måned Er det rigtigt, det lakker mod enden Det markerer vi i dag med at tage afsked med august. Nu glemte jeg at tage bt ned? der var der sådan meget sjovt i. Men det finder jeg lige ud af. Det er programmet i dag. B er stærkt præg. Af, at vi er kommet lidt skidt i gang. Ja. Øh, det kan man sige. Jeg, jeg, jeg tror, vi kommer op øh, vi kommer op at stå igen. På et eller andet tidspunkt ja. kommer vi op at stå igen. Men det er ikke lige nu. Det bliver ikke lige nu. Så øh, øh, det, vil jeg godt sige, det bliver... Det bliver ja. stille. Men øh, mit navn er Anders Lund Madsen. Jeg har tænkt, og med sindere sidder min rigtig, rigtig, rigtig kære ven, Anders Breinholt. Og vi er stolte over at være her. Mm -hmm. Vi er glade. Hvad tænkte du på, min ven? Jeg vil sige noget, jeg har ikke bare glemt, hvad det var. Oh, fuck. Det, jeg vil sige, det er... Ej, nej, jeg kan ikke sige det. Jo, du sige. kan, nej, du, kan, glemt, det, du, kan. Glemt, du kan! Glemt, jeg, jeg har glemt det. Oh, det er noget, jeg vil sige, jeg vil rose godmorgen, p Ja, og det vil jeg også gerne være med til det er vildt, det, det, det, det, det var, at jeg vil sige, at jeg vil godt sende en stor respekt ja. til uh, vores Håndtag. kollegaer, uh, uh, Pia Røn, uh, Jule Bundgaard, men især mest til Henrik Poulsen og, og, og Kanonkongen, ja. som jo rigtig hedder Jesper Holm. Og uh, det har ikke noget at gøre med, uh, at de laver et rigtig godt program, og det har heller ikke noget at gøre med, at jeg har arbejdet sammen med Henrik Jesper i gamle dage, vel, og lavet det næstbedste bedste radioprogram i verden nogensinde, ja. nemlig uh, PBS. Poulsen nej, uh, de har eksisteret. Henrik og Jesper, altså Kanonkong og Henrik, Existerede i over 20 år. De har været på i over 4 år. Eller næsten 4 år nu, mm. har de sendt hver eneste morgen. Jeg tror ikke, Poulsen har haft én eneste sygedag. Han står op hver morgen kl. 2. Og kommer herind og sender radio, ikke? Ja, og vi er rent til Det vil jeg godt give respekt for. Kanonkongen, han har været syg masser af gange, men ja. han har så sat ved at programmet. Nej, det er frem til, det er... Allerede nu møder jeg mennesker på gaden, og folk kender også her, det er der, der spørger, når hvornår stopper I egentlig programmet? <laughs> øh, og vi har eksisteret to og en halvt år, ikke? Og, og kun et halvt år her om eftermiddagen. Det er vores anden sæson, vi skal i sådan et prime time, ikke? Ja. Øh, og folk kommer sådan ind, Nå, hvornår stopper I så? Har vi har også faktisk allerede selv forhandlet med vores chefer om, hvor lang tid ja. programmet ja. var, kan man sige. Ja. Ja. Og det var i første omgang indtil 1. januar i år, ikke? Ja. Og så er det et halvt år mere ind i næste år. Så ja. vi sender et år mere fra nu af. Ja, med, med mindre at... det bliver over, ikke? Eller at du bliver... Øh det altså med, bliver fyret, eller? Ja, eller, eller headhunted. Det er jo ja. sket før. Ja, det, er, det er jeg bare vil frem til. Det er, at øh, der, der er skal, nogen, der er stabil her. Der skal respekt til godmorgen for at jo. kunne sidde hver I eneste morgen og være øh, oplagte, som de er, og lave Danmarks næstbedste ræk. Jeg tror også, at i en situation, for eksempel, hvis vi forestiller os en national krise. Hvis der nu skete et eller andet med, at f.eks. Fyn rev sig løs og, og svømmede væk, for eksempel. Ikke? Altså et sådan hvor man tænker, nu skal vi samles. Hmm. Hvem samler vi os så om? On, Hvilken medie er kan du, Hvis du husker Deep Impact, der er jo hende, der den unge journalist, som bliver hende, som vi alle sammen hører efter, mens kometen rammer jorden. Ikke? Så tror jeg på samme måde, at i Danmark, hvis det var, at kometen var på vej hende, så ville man også samles om, om kanonkongen og hænder og mm. pigerne. Mm. Det tror jeg, du Æ, fordi de har jo, jo både den øh, vedholdenhed, og så har de også den der sympati. Der er alligevel og troværdighed, som gør, at øh, man vender sig mod den i en situation, hvor der måtte være en krise. Det det. Og men Også bare, hvis man skal det være sjovt Nå, ja. og hyggeligt. Nå det er jo det, at når man kan begge dele, så kan man meget. Det er det. Hvor meget var det, de gav os for det her? Det, jeg kan sige, at det er ikke meget, men øh, prisen er der deroppe nu. Det er der ikke i tvivl om. Kan du nogle Hvad med ham? Jamen, han nævnte noget med 1000 kroner. Han nævnte, at han ville have noget med 1000 kroner? Nej, at øh, vi kunne få det, hvis vi sagde. Ja, det er det. Men til gengæld kan jeg sige, at øh, det kan vi snakke om lidt, når vi skal snakke for meget om musikken, at okay. han er jo øh, blevet nu den store øh, tv-skuespiller nu. Det kan vi godt vende tilbage til om lidt. Glæder mig til. Anders Lund Madsen, fortæl, hvad det er, vi hører her. Det er jo, øh, man, man godt kunne kalde det over hip-hop-genren, som jo ikke er en af dine normale yndlingsgenrer, Er det ikke korrekt? Nej, men jeg synes da, at man skal udvide skuffen, så længe man har en at skubbe ud og ind. Og ja. jeg vil da sige, at Gold's Cultured er jo afgjort i den mere esoteriske ende af hip-hoppen. Øh, vi, og vi diskuterer jo også, hvad er hiphop og hvad er rap egentlig. Fordi der er vi jo egentlig her. Øh, ja, hun, øh, det er, hvor hun bare synger meget langsomt. Ikke? Mm. Det kan jeg godt lide. Hun rapper. Det gør hun nok. Hun men, rapper her, men musikken var måske ikke så hiphop-agtig, eller det? Det var ikke, fordi er der ikke nogen, der, der blev slået. Det kommer man an på, hvad der er for noget hiphop i virkeligheden. Jeg synes, det var dejligt at have den lille musikdebat. Danmarks øh, bedste fjernsynsprogram, Station 2, og det er ikke så Tia. Det var øh, tilbage på skærmen i går. og det var Ikke et øjeblik for tidligt. Det var fantastisk. Det var, det var en utrolig. fantastisk sæsonstart. Og jeg må nok sige, at alt den kriminalitet, vi er lige ved i løbet af sommeren. Den fik det fik vi lige Og det, der var interessant i går, det var, at... Øh, men øh, fulgte politiet, som var på hamp Ja, Og, øh, det må være en af de mere festlige afdelinger af politiet. I Frøslevlejren øh, var de blandt andet oppe. Jeg kan ikke huske, hvor mange 100 kilo det var, de fik. 400 macket. kilo, mener jeg. Ja, 350 kilo. Noget jeg. af en trailer i hvert fald. Og øh, det sendte man direkte til en forbrændingsanstalt, og tænkte man, der gad man nok godt lige have stået i røgen, Ikke fordi, at vi på den måde vil opfordre folk til det. Nej, nej, naturligvis ikke. Men jeg vil da bare sige, at i den forbindelse, så er jeg jo stadig i dybe forhandlinger med OPS, øh, altså DR's et dejligt program til ja. OPS, om, mm -hmm. om den ser indslag omkring, at man ikke skal spille haveaffald fra... Trailer, som I ser i Jylland er et problem, og jeg kunne også se, at den trailer, de kørte sidder med der, var noget toplæset. Har du hørt noget nyt fra dem? Nej, der ikke der er noget, noget Jeg kan sige okay. for de lytter, der ikke lige er opdateret med den historie, der er, at det er meget, meget tæt på, at uh, en serie indslag med, at folk over Jylland uh, har højt læst på deres brandoptrailer, og dermed taber nogle ting fra det, når de kører på ud mod forbrændingen, kan afstedkomme komme visse uh, trafikale uh, ubekvemligheder. Er jeg i meget tætte forhandlinger med et produktionsselskab om at være, ja for at sige som der her, i øh, som en lidt fjollet fyr, øh, der hedder Anders Hjort, som ikke, kan, som ikke kan finde ud af det der med, altså ligesom, kan du huske, godt nok, nej, det er nok, øh, der er du nok for ung, Anders, men i gamle dage, der havde man ja. noget hedder, godt nok, som var en ja. lille fyr med en stor næse, ja, med stærke, semitiske træk, øh, som jo ikke andet end, end, end, end, end hele tiden skulle lave noget, noget elarbejde, som, som, ikke, som ikke var i orden, og så sagde han, det er jo godt nok, og så var det ikke godt nok. Der er en lytter, der hedder Sebastian, der har sendt os en mail på satinsøgelsnablag.dk, eller det er faktisk en sms. Øh, den altså, drengen for toffy reklamerne er tilbage, skriver han. Jeg tror ikke, han skriver en psykisk syge, syge Den psykisk syge dreng for Toffy-Figre-reklamerne er tilbage. Og det ved vi jo ikke noget om. Det ved vi jo ikke Kom, med. Jeg så i går en reklame for en tegnefilm ved navn Masser Mikkel 2, uh. og jeg er næsten overbevist om, at det er den samme person, der lægger stemme til reven i tegnefilmen. Prøv at lytte efter <lød> næste gang i ser TV og reklamen Sebastian. Og der vil jeg gerne sige, hvis det er tilfældet, og man har en kopi af Massamichael 2, ja, længe, bare traileren, det vil vi være rigtig glade for ja, en lille lydfilm. Bare hele øh, det ja, hele af pottbori af 2. Hvis du sidder derude og er presseansat øh, for dem, som udgiver filmen, det er nogen, så, der er så send der lige kære Disney, så send der lige en kopi. Og jeg ved også fordi Disney er, er der et selskab her i verden, der har stort i, så er det Disney. Så er det Disney. Og det ved man. Det har, ja, de, kan det pis. har de. De kan tage pisse. Ja, de der er ligeglade. Jamen de udgiver en anden uden bukser, de ved godt, hvad det vil sige at lave sjov. Og i den forbindelse, vi har også godt inden vi går i gang med den næste musik, som jeg glæder mig meget til, øh, lancere en af de helt, helt store, og e vel nok efterårets flagskib inden for de sorte spejdere. Ja. Det er ikke vores egne idé, Anders. Hvem var det, der fik idéen til den telefonservice, som vi kan tilbyde for fremtiden? Det var en popstjerne, jeg kan Ja, med. Jeg vil sige, at uh, jeg forstod, jeg hørte ikke helt efter. Nej, det var fordi, at du... Jeg var lige. lidt væk, jeg så, sad lige læste en mail. Okay. Skal jeg tage det forfra? Start lige forfra, men undskyld. Jeg, jeg vil godt her... benytte lejligheden til at præsentere de sorte spejderes flagskib i nu. efterårssatningen. Nu. Ja. Jamen ikke nu, nu. Jeg siger bare, at den er åben, fordi jeg har jo indtaget telefonsvarbeskeden, mens ah. du var oppe og ryge. Kan vi ringe til den? Det kan vi nemlig. Og vi har nummeret her. Uh, Gry Frid Nielsen har skabt denne telefon. Hvem var det, der fik ideen? Anders? Det uh, kan vi da godt sige. Lad os da var... sige det. Hej, hej, gymnastik, kæmperlig, boom, boom. Det var rent faktisk Søren Rarsted, ja, som øh, en dag ringede til mig, og så sagde han... Hej, Anders. Hej, Anders. Uh, hej. Han er uh, teknisk set en fan i programmet. Okay. Og øh, Søren siger, prøv at høre, drenge, jeg har en idé til jer. Og det er, at I skal lave klagetelefon. Klagetelefon. Og det er en klassisk gammel, den er lavet i mange forskellige afskygninger og hensener. Ja, men nu skal du ikke gøre idéen mindre, end den er. Men den her klagetelefon, ja. det er telefonen. Det ja. er en... Udvidet service, kan man sige, at Ekstra Nation. det kan man også. Det er vores udgave af Nationen. Det er her, du kan ringe ind og brokker, dig ind over. Du kan brokke dig over Demokrater, du kan brokke over vores program. Du Jamen, kan over alt al muligt, Men klage... Det de med ros gider vi ikke have. Det skal være brokke brok og om man vil, ikke? Det vil de nok jo, ikke. kaldt den 100, så det skal vi nok ikke kalde Men det er klagetelefonen. Ja, og nummeret, det er 35 20. Og så er jeg gået tør, og så kan jeg ikke huske mere. 3520 er mere, Anders? Hvad Jeg, jeg, jeg, grys, jeg siger det. <trykker> du, du har ringet til De Sorte spejders klagetelefon. Du er velkommen til at indgive din klage efter lyden. Den kommer her. Ja. Det er bare... Det var du god til, Anders? Det var rigtig god til Tak. Det. Jeg var i tvivl om, jeg skal sige, uh, jeg at, det, at jeg skulle sige hyldet af lyden. Vi får det ringe op til. Okay. Men jeg stadig kom, Jeg fik ikke 3500. Nu skal det nok være, der bliver ringer op til en klagetelefon. Er nu er jeg sikkert optaget. Hvor mange opkald kan du tage i gang? Velkommen. Du har ringet til de sorte spejderes klagetelefon. Du er velkommen til at indgive din klage efter lyden. Åh, den... oh, så er du på. Åh, oh, det, det kan man heller engang. Nå, nej, okay. Men altså, der har vi den. Nu er den der. Uh, og så vil vi, uh, så Bry og praktikanten, som jo er udlånt i dag, uh, så vil de gennemhøre uh, klager hver dag. Hmm. Og så de bedste vil vi... Ikke de bedste, de mest... Ja, de, de, de væsentligste. Ja, og man kan sige, at det er vores indspark i debatten. Mm -hmm. Om dint og dat, hit og dint. Og øh, du ja. kan ringe om alt. Ja. Øh, politiske sager. Øh, ja. og, og, og har man en nabostrid, hegnspæle, så videre. Det er et vidt begreb. Men nu er det stykke musik, Anders. Det Hvad har du valgt? Right. jeg har valgt. Det går gammeldags radionomere der på, på toppen af timen. Det bakker bare lidt senere i studiet. en herre, der kalder sig så meget som Creeper. Det er øh, Radiohead. Jeg øh, tror, at på fredag sender vi på Radio køge studie, så er vi sikre på, at alt virker. Skal vi ikke gøre det? Jeg håber det. Det er Køge. Det er Radio Køge. Du lytter til Radiohead på Radio Køge. Ja, man kan måske ikke huske, om man lavede 92, men øh, så kan jeg sige... Her var har du at uh, du godt kan huske, hvad du lavede 92, når du hørte det her nummer. Her var det. Radiohead. Radiohead's og... Oh, det, det var dengang, at Clinton blev præsident for anden gang. Du, du, du lyttede også. Det var første gang. det var første gang. Det var en fantastisk tid. Kan du huske 1952? Ja, det kan jeg godt. Med Bill. Ja. Han kommer gang. over til Brøndby nu. Ja, det så. Det er jo helt et tidspunkt kom til Brøndby. Kan man sige. Det er forhåbentlig. Ja. En, en by i, i en vis form for resignation i øjeblikket. Ja, det i hvert fald et fodboldhold. Jeg ved ikke om ja, det er det med hele byen. Jeg, nej, jeg ved nej, godt, nej, at TV2 prøver at få det til at om, men det er hele byen, der er nede over det. Det kan det næppe være. Øh, men mange er trist. Det skal ikke være. Og det er bare også fordi. Øh, brøndby-fans holder sig aldrig tilbage igen med, altså når vi snakker fodbold her, ikke, ja. så skriver alle brøndbyfanene dit fucking, lorte, taber, cafés, koksnit med lortehold. Der kommer alle mulige SMS'er <laughs> ja, for mange øh, brøndbyfans. Ja. Og øh, der skal man måske bare huske, hvad det, hvordan det selv var i 98 Det er mange år siden. Ja, jeg ved det godt. Men det var dengang, det ikke, ikke så godt for mit hold. Og der... Du ved, altså, og dit hold er... Jeg gider ikke. Det er bare i København, Men jeg gider ikke at gå og være typen, der er sådan en skadebron. Nej, det vil være. Og det er noget af det værste af egenskaber her. Jeg kunne være rigtig taglig nu. Mm. For eksempel. Og så kunne jeg sige, at i går i station 2, der øh, havde man sat en bil op inde på Nørre Voldgade i København hvor at øh, man havde, øh, havde GPS'en siddet i forgrunden af bilen Hva? med vilje, fordi man vidste, at der var nogen, der ville stjæle den. Inden for 16 timer var der en, der stjælte den. Mm -hmm. Hvor fandt man den? Brønby Strand. <laughs> Nå, men det vil jo ikke, det. ikke være... Uh, øh, det er lidt tegnet. Ja, det er det ikke. Det var bare... Der, der, der, der, man kan en masse ting, hvor der er Vi jeg skal kunne... ikke snakke om fodbold, for der er vi bare... grund til at snakke om det. Jamen, jeg blev hyldet ud af den, fordi at der er en, der har sendt en uh, e-mail med, at uh, jeg er blevet en tyk. Ja, du er blevet lidt, lidt, lidt, lidt, lidt fluffy. Ja, og det synes jeg er urimeligt, fordi uh, det er jeg ikke blevet. Men det er nok meget tit i webcam, så virker man tykkere. Vores webcam virker i dag, og du går ind på dr.dk-spejder, der kan du se det derinde. Samme hjemmeside, der kan du også øh, downloade vores podcast efter programmet er slut. Men ved du hvad? Skal vi ikke komme i gang med at præsentere det program, som det egentlig er, at som det er, at vi er i gang med lige nu? Hvad Men skal siger du til det, hvis du så at præsentere programmet? Nej, jeg synes, vi skal gøre oh, det nu. Ellers ork. bliver jeg simpelthen en dårlig overmorgen. Det må du ikke blive. Nej. Jeg, jeg hader bare. Hvad er der galt? Når okay. man skal starte et radioprogram, og det fucker op, og det går galt fra starten af. Og jeg hader det også, når det ikke er ens egen fejl. Men det skal du ikke tænke på dig, Hvis det nu var selv, der havde ødelagt, gjort noget galt, yeah. så havde det været... Helt færre, men Prøv lige det er bare... men det kan virkelig gå mig på. Jeg ved godt, jeg har sagt det alt for mange gange allerede. Også i dag, og også Men vi skal, ikke, vi skal ikke bare lade det glide igennem dig. Det ender godt, Anders. Jeg lover dig, det ender godt. I dag har vi... I... Telefonsvaren? rent... Gjorde... Nå ja, det er ikke engang noget. Vi skal være Anders, Nå. kom, hånden. Tag venstre hånd. Carsten, hvor du været, vores filosof, han sidder derude. Vi laver tegnet. Prøv at ja. se, om var smukkerne ja, er. Filosofen gør. sidder nu og sætter et sorte sparetegn op. Jeg kan lige så godt sige, at oh. det er med venstre hånd. Ja, der er. Så er det, hvis man fører et automobil, så kan man få den ud af vinduet, som man siger, armen i en 90 graders vinkel ved albuen, hånden op, som om man lige vejer en, en, en testikkel fra en tyr, og så begynder man at skrue pæren i. I med pæren, lige så stille, rolig drej. Det er en sparepære. Kan du mærke det? Anders, kan du være sød nu og lige at gøre det, gør fordi det, det er for din skyld vi gør det her. Sådan. Nu har du det bedre. Godt. Du vil stadig ikke have et stykke musik før jeg laver program synes jeg. Hvad? Ferien, Vi har mange ting i programmet, vi skal vi nå har i dag. Det er utrolig meget, vi skal nå i dag. I dag, mine damer og herrer, skal vi sige velkommen. Det vi har vi gjort. Vi skal snakke om nogle små historier fra BT. Dem har vi ikke jeg har glemt at tage BT med ned. Det er lige de meget, så den tager vi ikke. Ja, de har heller ikke alligevel. Yes, godt. Vi er nævnt station 2. Vi skal kigge forbi Ny Alliances øh, hovedkvarter. Vi skal ja. se, hvad tænker de? Hvad gør de? Hvad er det egentlig, de gør? Hvad laver de? Øh, og så øh, har vi også svaret på, hvorfor at Nassacada, han altid sveder. Ja. Eller... Hver gang han bliver stillet kritiske spørgsmål, eller hver gang han bliver afbedt om et svar om hans politik... hvorfor han begynder at svede. Det har ikke noget at gøre med, at han ikke er velforberedt. Nej, det Naturligvis har det ikke noget med det at gøre. Det er en helt anden ting. Ja. Vi fortæller, hvad der er senere. Øh, og det er noget, vi har fra Martin Krasnik, og så passer det. Vi skal ringe til... Øh, ham, hvad var ham med Sommerhusene der? Ham sommerhusene, nok, ja. Ikke? Jamen, han er domsmand i dag. Så det bliver først i morgen. Oh, så skal vi uh, kigge forbi Godmorgen Danmark i morges. Ja, yeah, mange har allerede opfordret os tid, og det er jo også noget, der ligesom uh, at jeg begynder at få en gryne mistanke om, at man i Godmorgen Danmarks uh, på TV2s uh, redaktion simpelthen er begyndt at give indslagene for, at de skal få en, uh, en, uh, en gentagelse af det, det her program. Ja. Fordi uh, altså det er jo noget, jeg begyndte at tænke over i går, da vi havde Martin spang -Oden. du godt nok i Godaften Danmark, ja. men det er jo en han suppe derinde. Også, det er jo Ja, og øh, at der begyndte jeg at tænke på, at det her, det er noget, de laver, fordi de vil have en rerun øh, i den bedste sendelse på P3. Uh -huh. I morges endnu mere tilfælde, fordi øh, man havde inviteret Claus Riskeer øh, ind på baggrund af et interview, han havde givet til Berlinske Tidende Og så havde man også øh, sat ham sammen med Anne Grete Bjarup som jo lige har fået sit tredje barn. Og emnet var nemlig, at Claus Rigsgeer med ikke gad at skifte blære. Og det var jo som at sætte øh, en til... Øh, et meget stort bøtte bongo-blanding. Det kan jeg nok love for, jeg har aldrig i hele mit liv, og jeg har set en del, jeg har aldrig nogensinde set to mennesker fejre totterne så hurtigt på hinanden. Og Ole Stevensen, det arme menneske, en klipper og ro, men det han bliver til en kårkrop i en malstrøm af vrede og galde, det er utroligt underholdende. Jeg glæder mig meget til at se det. Øh, du kommer, høre, til at, det, at høre jeg det. kommer til at høre, det, kan jeg sige. Men egentlig burde ja, hende der bjergrig slet ikke have ret til at sig om noget som helst. Hun er også en af dem, ja. som er blevet sovet ind i de der fuldstændig tåbløs, tåbløse. Tåbeløse. Tåbeløse egentlig meget godt, så har jeg mig ikke håbløse, talentløse, øh, håbløse øh, reklamer for NETTO. Er det rigtigt? Der øh, fødte hun sit tredje barn, har ikke fået nogen roller siden, fordi at... Hvorfor ved jeg ikke? Men hun er åbenbart lidt ude i kulden øh, blandt... Øh, og så lige pludselig så... Nå, no, men jeg går der lige med en NETTO-reklame. <tryk> øh, nu skal jeg sige omkring NETTO. Man havde føler ude, Anders. Og man ringer også til dig, naturligvis. Jeg kan ikke sige andet, der var føler ude. du noget med... Har du ikke sagt ja for håblød? Nej. Det kan jeg godt love dig. Ikke fordi jeg er noget mod Netto, men fordi at de der reklamer i sig selv jo ikke rigtig øh, har fået luftundervisning. Netto er sådan en fin nok reklamerne bare et piss pisse Ja, men det er jo et koncept med, at jeg tror nok deres nye over i Netto er, at det er ligesom, de går vores egen veje. Vi er ja. os selv, ikke? Og der har man så eftersøgt den skaldede kok og Mads Mikkelsen, eller hvad hedder den, undskyld, Mads Christensen. Ja. Og nu angreb jeg har pris, forstå, som er personer, der er kendt for at gå deres egen vej. Ja. Så, så øh, skal vi kigge forbi kanonkongen går morges ja. havde en besøg Spændende. i hans studie. Og øh, så når vi også, tror jeg nok i dag, at øh, lancere vores nye indslag, der hedder Dagens Gemene Gerning, mine damer og herrer. Ja. Det er sådan, programmet øh, udformer, udformer sig i dag. Nu spiller vi lige en træk. Og så hører vi jo altså også, om klagetelefonen allerede nu har fået nogen input. Her har vi De Sorte Spiders uundgåelige mm. Kate Nash med, det kan det. Vi skal uh, have en quiz nu, og ja. øh, det kommer til at foregå på følgende måde. Ja, det er jo et lidt formeksperiment mm. og på mange måder også et uh, etnisk eksperiment, fordi det er en stor dag i dag. Jeg ved mange fejrer det for ja. forskellige vis. 28. august 2007 er det jo præcis 70 år siden, at Toyota sendte den første bil ud af transportbåndet i Toyota Japan. City, som det jo hedder i dag ja. øh, over i Japan. Mm -hmm. øh, verdens største bil producent, ja. overgået General Motors. Hmm. Øh, og det vil vi jo gerne fejre. Øh, primært, fordi det giver slejlighed til at i til Japan. Hmm. Øh, og øh, det vil vi prøve nu. Og så har vi forberedt en lille Toyota-quiz. Ja, har vi i øh, store dag. Vi spiller øh, tre biler, Ja. Og, øh, Som vi, øh, vi har haft øh, filosofen ud op til her øh, i Tre af de her øh, biler, kan man sige, de går jo... Øh, Altså, dem spiller vi for dem på Toyota. Præcis. Og så er quizzen, de skal øh, kunne sige, hvilken det der. Ja, eller hvilken en af bilerne der er en Toyota. Og det, vi kan sige nu, fordi det her er jo danske lyttere primært, øh, som ikke så mange, øh, der sidder i Japan, af, mm. det er, at en af lydene er faktisk en fælde. Nej? No. Det er jo ikke teknisk en seriota. Men det er det der er det spændende, at, det er at se, hvordan det går. Det, der så sker, det er, hvis øh, vi, vi har ringet ned og lavet det, vi søger, tror det eller ej, vi har ringet ned inden. Ja. Og øh, hvis der går telefonsvar på, eller der, der er telefonsvar på, mm. Så ringer vi til Kasper Farty i stedet for, ja. som på den måde vil få en plads i programmet. Ja, er det... øh... sikker at vi havde en sådan no. Det er jo lidt er sent, der. kan man sige, i, i Toyota City. Jeg skal, mens du ringer op, lige fortælle at Toyota jo oprindeligt hed i det, at øh, de i slutningen af forrige århundrede, og forrige, ja, det betyder ikke sidste, men det før sidste. Det var jo der sådan Audi dengang, der hedder NSU først jo. Fuldstændig har i øvrigt Audi en dejlig bil. Det er de så ikke følelse i dag, men øh, det er stadig en dejlig bil. NSU er også en dejlig bil, ja. men det er det Audi. Er og NSU-vagn for er, at nu starter udyret. Øh, men Toyota, øh, som jeg hed Toyota, øh, producerer oprindeligt væve. Uda. Men så var det, at sønden Nishiki Toyota tog over, og så kan det nok være, at der kom jul under og ja. i 37, så rullede det så, som sagt, den første ud. Så kom krigen jo desværre. Og så var det, at de blev tvunget af øh, øh, øh, øh, øh, kejserne til at lave øh, lastbiler. Og på et tidspunkt, så var det så sløjt med råvarerne, at de, disse lastbiler havde faktisk kun én forlygte. Og det er også det, der har ført til udtrykket som meget, meget kendt i Japan, der hedder, du lyser hvis kun med én forlygte, kammerat. Senere, så blev det jo en stor succes. Øh, og her kan jeg nå, mange topprodukterne, der er jo en Toyota Carina, et af de helt, jeg ved, filosofen køre. Privat din Hallo, i perlehed. Hallo, hallo. Du vil Hvad? We are not operating at this time. Thank you. Det Vi er Vi Vi er ikke det Er det sjævt. Det Nu siger jeg det vi har noget. du Finder du noget på Nissan? Det var engelskas Kasper. Uh, det er lidt af det. Altså det er selvfølgelig, vi har. Vi uh, kan fra et... ring til nissen. Jamen jeg synes, hvis hun Man siger fra ring til Det Er der ikke nissen for at på andre? Åh, oh, det går sgu det sgu sgu er Så skulle sådan et Det lade her. Jeg ja, sidder i griner. Kom. jeg tænker, jeg sidder i min tøj og griner. Kom, jeg, jeg slår dig selv lige op på nissen. .dk. Det skal der ikke hedde sig. Uh, det hun sagde. Uh, jamen vi selvfølgelig vi spiller mod to svære modspillere her. Tidsforståelsen. Vores redaktion. Nå <laughs> så er der tre, fordi jeg tænker også på, at de selvfølgelig holder fest. Vi går ringe til Svend Kærgård. det er ham, der er borgmester i dag Kommune, en som jo ikke rigtig blev stemt ind som borgmester, men det var lidt med et kub, om man vil. Og uh, Sven Kærgaard han er gammel borgmester i Ølstykke. Han er også Nissan og Chevrolet-forhandler, og det skægge er jo, at efter han blev borgmester, så udskiftede man jo alle de kommunale køretøjer i Ølstykke Kommune fra Toyota til Nissan. Så må ikke, de i dag kører i Chevrolet. Ved hvad? Jeg synes, vi skal ringe til Nissan i Sory. Mm. Det er en god idé. Bliver det er bare... der bare ikke. Der er bare ikke nogen forhandling på Nissans hjemmeside. Så er vi se med Herning. Jeg har jo engang lejet en Nissan Micra i Reykjavik. Ja. Der er Nissan i Torshavn. Så tager vi den. Øh, Mindst du ringer op, kan jeg sige, 00, Nissan 00. i dag fylder 70 år. Øh, ja. Nissan blev grundlagt i 1937 af 60. den gamle. Det hedder brændig Nissan. Han hedder Jørgen Nissan, ikke? Jo at han uh, kører med slagteriaufvand. <skrællet> du tager den først. Ja. Det er Nissan i uh, Torhavn. Ja, de sælger masser af. Bil. Velkommen til OutService. Alle linjer, optikkerne og loud service linjer, da Hallo, snakker du dansk? Ja, yeah, det gør jeg. Uh. Hej, det er Anders Lund Madsen Anders Breinholt fra Danmarks Radio P3. Ja, yeah, goddag. Okay. Vi skal snakke med en i salgsafdelingen. Uh, hvis vi kan det være salgschefen måske. Har du en salgschef? Uh... Ja, men jeg skal stille dig om lidt herinde. Må, må jeg lige sige tillykke også? Tillykke for mig. Med den store dag for Nissan. Nå, tak for det. Det var så lidt. Jeg vil godt lide den uge. Hvor sidder kring. og tænker nu? <laughs> hvad er det? Lige for en dag, det der. Hvad er det? her? prøv at jo Det skider jeg på. Hvad siger manden? Hvad siger manden det? Pæs ind med at sød. Ja, hun er. Og ved du hvad Jeg spår hende en stor karriere Nisan. Nissan. Fordi mange vil måske gå lidt på, på fælgende. Øh, over at at der blev ringet op sådan på den måde, Det gjorde hun ikke. Nej, nej. tøj nej, <laughs> Og du skal tænke på, så længe den musik spiller, så har vi gratis musik. og der skriver her, øh, øh, klokken er lort om natten i nu, jamen det er da muligt. Ja, men holder man, man fest, eller? Nej, det kan man ikke finde, af. Ja. Volvo har også på nej. i Rødåer. Nej. så i Røde over Der er en, der mener grund til det, ikke tager Salsjeppen han er helt ude inde bagerst. Øh... <laughs> så, så. Oh. Det er ferratoen. Tag, tag den nu, siger han. Ja, Ja, ja hallo? Ja, det er begge to, der tager opsejl i øjeblikket. De sælger biler selvfølgelig. Og kan du hjælpe ja. os måske? Eller sidder du i omstillingen? Undskyld, hvad er det? Kan du hjælpe os måske? Det er, fordi vi sidder og laver et radioprogram lige nu, og vi vil egentlig have, have ringet til Toyota, om de tager ikke telefonen. Øh, og vi har en lille quiz, og så hørte du bare, om, om du måske med øh, din ekspertise kunne bistå os i det, at vi afspiller nu tre billyde. Og hvis du så kan gætte, hvilken af disse billyde er fra en Nissan, og hvilke er ikke, så har du faktisk muligheden for at vinde en øh, De Sorte T-shirt. Okay, Nej, se her, du skal lige få en anden. Det er okay. okay det er tak, det er ordentligt. Det er nogle idioter fra Danmark, jeg glæder du godt at tage i hjertetidigt. Ja, det er det, hun siger. Det kan du høre. Prøv her. Prøv her. Jeg kender Tolle Jønsson, det er måske. Og jeg, jeg, kan, jeg har boet hos Herrnus Vang en gang. Herrmus Vang? Så. Det rører dig på. Så, thank you much for the quiz show in Nissan. Vi spiller lige et 7-8 stykker Skal vi ikke ringe op igen? Og så ringer vi dig op igen, bagefter der, op bag? Jeg tror det. Tak. Det er min Winehouse, jo. undskyld. Ej, nej, nej, nej, nej, jeg har her, jeg har her, jeg har her. Undskyld. Det, jeg har her, det killes. Det er desværre det, vi nu at killes os, Somebody Told Me, fordi at vi nu øh, skal have gennemført vores quiz. Og vi typerne, øh, Anders Lund og jeg, der ikke himler, før vi hejler. Eller nej, hvad hedder det? Himler, før vi hælder. Øh, Heller, Heller øh, øh, er at, lige så slem, som Steelern. Så Toyota fylder 70 år i år. Og, Tillykke, og øh, øh, øh, det er i dag, mine damer. Vi her. Har ringer til Nissan, som er, snart fylder 70 også. Ja, de tager den I, ikke. Tog jo, de tog, øh, de tog den. men øh, vil det ikke rigtig være med? eller Der er sket nok fejl. Ja, en så tror jeg, hun prøvede at stille om, faktisk. Det jeg tror også. vi bare ud. Det vil det yes. er sket. Men nu ringer vi til uh, The Only Reliable værksted i Danmark. Vi ringer til SMC-biler. Ja, og det står for i, Skandinavien. Også motor i motorkubin. Og jeg er født i Herlev. 57... 57, 57. Det er også... Et, det er det, der, det er det der øh, viser en god butik, ikke? 44, 3 gange 57 ja. Forsprung, du vi teknik. Vi, vi beder dig med reservdesignatet, ikke? Jo. Hallo? Hallo? Okay, den skulle lige ringe op. Goddag, du taler med Anders Brindholt fra Danmarks Radio. Jeg skulle bede om værksted hos Audi, måske? Ja, det er der Blink. Tak. Der vil det sige, at man kunne lære af det der. Kunne det der atorsavn, det er. Der var ikke helt den samme. Nej, vi sælger Audi. <laughs> Se også. Oh, oh. Men musikken er klart bedre. Åh, oh, det er sådan lidt groovy. Audi. Groovy. Benny <laughs> Poulsen har vi fået at vide hos uh, Toyota. Han også. Hvorfor okay. ikke til Toyota Danmark? Jamen altså. Er nogen, der mærke, mærke, at temperaturen i studiet pludselig stiger et par grader? Det er fordi, ja. Andreas Hall, der laver nyhed af det, jeg er kommet. Han er kommet ind. Hey, han kommer ikke ind. Han indtager studiet. Tager... Tak skal du have. Tusind tak. Mange, mange tak. Martin Knudsen måske, hvis han er der. Hvem du Martin Knudsen hos altså Audi. Tak. Nej, men der er altså ikke nogen kritik, men hun kunne virkelig. Altså... Mm -hmm. Jeg savner musikken lidt nu. Bartosz altså, Nuson det er faktisk min svor. Fint. Hvad hedder ikke den der det, det, er, når det ens kærligste bror? Jo, min okay. svor. Okay. Ja, fint. Så er det er min svor. Vi har fire minutter. Andreas, må vi gå lidt over i nyderne hvis der er om vi ikke noget at falde hjem? Øh, ja, ja, det gør jeg bare. Så når, når du siger lidt, så gør det fordi du mener det. det. er ganske lidt. Nej, men det er 20 sekunder højst, en, Høj. i en time. Hånd, fire minut. minutter. Værksted den ikke. Jamen ikke, du taler om hans sprejne og hans snude massen for betragt. Du er direkte okay. i radio, men det skal ikke afskrække dig. Nej, okay. nej, det. Nej, det, det vi ringer gøre. fra et radioprogram med et sort Spider. Ja. Ja. Har du, har du, har du lige to minutter? Ja, det kan jeg oh, Godt, er jo to. Godt, du er den bedste mand vi har i dag. Nick, det, der, uh, det var Nicking. Jo, det er det. Nick, hvad laver du? Åh uh, oh, ja, hvad hos er din ansvarsområde? Jamen, jeg er servicefaglig Åh. Oh. Hvad er uh, det der hedder værkfører? Ja, lige præcis. Sådan der. Vi prøvede forfald i Martin Knudsen, men han er jo kraftig meget jo. Martin, han er bare så øjeblikket. Og det er, indrekt, er det? Det, det han kalder det. Så øh, han, han er her ikke nede. Det er da mod... sjovt, at han ligger nede ved jeres værksted om aftenen og skruer på alle mulige gamle biler, men det tager vi på dansk. Nick, nu skal du høre ja. øh, øh, I dag er det Toyota's 70-års fødselsdag. Okay. Så både vi Ja, jeg jo. Toyota. Så ringede vi til Toyota i Japan, som ikke valgte at tage til telefonen. Så ringede vi til Nissan i Torshavn. Det henviste de til, deres telefonsvarer. De henviste til Nissan hos Toyota. Okay. Øh, og i to sammen vil de vi ikke rigtig være med, og så tænkte vi, det eneste rigtige sted, man kan ringe til, det er SMC-biler i Gladsaxe, Audi-afdelingen, ikke? Korrekt. Det er en quiz øh, omkring motorlyde, og dit handicap kan man sige, at det er jo, at det er Toyotaer. Ja, det må man sige. Men jeg, jeg tror, hvis, øh, hvis, du, hvis du er service var det service -rådgiver? Ja, det er det. Nick, Nick har du været her Audi altid? Nej, det har jeg ikke. Hvor har du været for? Åh, oh, skal jeg sige det? Ja, ja. Jeg har været ved Toyota. Sådan, og ved du hvad Nick, det var det vi vidste. Vi ringede til receptionen og spurgte, ja, så lavede vi en lille en der. Så prøv at høre. en af de tre biler, lyde vi, vi spiller nej, nej. nu. Der det er tre øh, biler. To af dem er Toyota, men en af dem er ikke Toyota. Det okay. du skal regne ud, hvilke af de to er Toyota? og hvad er det for en Toyota, der er en Toyota? Ja. Så jeg glæder jeg mig meget til kvisten så. Ja. Var det ikke sådan, er du klar ikke? Jeg er klar. Bil nummer 1. Ja. Hvad var det? Nej, det er lige meget. Du får er lige meget en, bil nummer to. Bil nummer to. Så er det den eh. bil nummer tre. Der går øh, der er lige lidt, før den kommer her. Ja. Den skal lige startes. Skal der Jeg starte Den kommer her. Jeg den kommer her. Ja, ja. Prøv at okay, det. Altså, det lyder ligesom nummer et, jo. Det er ude at ungebar, er Men det. hvilke to biler er så Toyota'en, egentlig. Det... Var der to, der var to i Toyota? Korrekt, og så en, der ikke var. Og der var tre lyde det hele. Hvilke biler var så Toyota'en, eller? Det var... Øh, Vi det spiller var. om hele pladen. Jamen, altså, det tror jeg var etteren og tre. Sådan! Vi tager lige den igen. Det er den. Ja, yeah. oh, fuck, det gør... Oh, oh. Kan du så lade være kvindemennesket? menneske? <laughs> Nick, tusind, choker. Nick, ja, skubt til tillykke, Nick, ja, tillykke. Uh, du, du har vundet. Tak, hvad er en, vundet? De sorte spider uh, t-shirt, som nej, er ved at blive designet, nej. eller ved at blive trygt, uh, vi, vi sender beder. den op til dig, ja, nej, det op hos SMC-biler. Og, og, og, og ja. Tusind tillykke, og, og held og lykke med uh, værkstedet ja. frem. Jo, men uh, tak for det. Tak tak, Nick. Fornøjelse. Moin. Moin. Okay, hej. Hej, hej. Se, service ikke? der er ikke noget med moin, det er de her forvelter. tak, tak skal det Tusind tak for ordren, Jesse. Jo, ja, men han har været også ikke? Det var en god kiste, Det var godt fundet på. Tak. Øh, spreder sig endnu mere, for nu vil... Danmarks flotteste fyr. Andreas Hal. Giv dig uh, p Klokken er 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Hallo. Halløj. Og velkommen til den anden og sidste team den tirsdag af De Sorte Spejdere. Så er det nok, at der sker noget i de små hjemme. Det tror jeg godt, man kan gøre regne med at være ude i de diverse køretøjer, som er på vej hjemme. For arbejdspladsen. Ja, eller hvis man altså så heldig, allerede er kommet hjem. Ja, men det Så man, man jo sidde i sit øh, hjem og bare hygge sig. Jeg havde tænkt over en ting. Vi arbejder jo ligesom de folk, der arbejder i en bank, for eksempel. Vi ja. er samme arbejdsrygten. Ja. Og vi har også nogenlunde samme indstilling til tilværelsen. Det er også rigtigt. Det er de glade med det hele. Der skal være penge til det. Hver ja. krone, der er, er sparet, den er tjent. Ja, og øh, der er ikke noget, der er så skidt af det, der er godt for noget. Nej. Det er godt nok, kære lytter. Øh, vi har øh, med meget stor succes, kan jeg sige indført en klagetelefon. Det, det, ide, øh... Ja, det siger man med ja, og det vil jeg godt have lov at mm -hmm. gentage nogle gange. Ideen er ikke vores. Det er øh, tak til Søren Rarsted. Søren Rarsted fra Kåre. Hej matematik, med det er øh, Søren Rasted, som jeg er teknisk set og faner af, af de turde spartere, og Søren, ringer til os en mm -hmm. dag og siger, hvad vil jeg lave en klagetelefon? Og så siger vi, det er en god idé, også fordi vi ikke kunne selv komme på den. Så vi har opfundet en klagetelefon, der hedder 35. Det kan lige prøve ringe op. 35.20. 35.00 Var det ikke sådan, det var? 3520, 3500. Ja, ja, jeg slukker det for musikken, så skal okay. prøve at høre. Ja. Ja. Velkommen. Du har ringet til De Sorte Spejderes klagetelefon. Du er velkommen til at indgive din klage efter lyden, den kommer her. Jeg synes, jo lyder lidt som Dennis Johansen. Du kan vælge imellem. En jeg blev engang tilbudt at komme til casting, som Dennis uh, Johansens afløser på løgjul. Nej. Og jeg har stadig et bånd, Ben Burr ringer til mig og spørger men på det tidspunkt, der var jeg i og havde øh, Brandturnus, eller hvad det hed, ude på Falk i Tostrup. Ja. Og der var jeg ude et helt døgn, oh. havde man vagt, det. Ja. Så jeg havde først besked, den alt for sent. Så ellers kunne de der karriere have taget en ja, noget jeg, andet havde havde, Uden, uden at satire eller noget, det kunne da have været et fedt job at spige køk i Også fordi man lå op under taget, jo, ude i Nordisk Kære lytter, øh, flere har allerede nu ringet til øh, vores klagetelefon, og øh, jeg kunne godt tænke mig, at øh, spillet for og gryb, vores redaktionschef, øh, har klippet ud øh, nogle eksempler ud for klagetelefonen. Ja, hun har blandt andet klippet den allerførste klage. Den allerførste klage. Og øh, jeg skal lige sige, at klagetelefonen kan bruges til alt. Til og klage også, ja. Mange og alt. siger, hvorfor det ikke til at rose? Man kan også godt jeg rose. Det føler man godt rose. Det, det er jo bare er... En klagetelefon, fordi det er ligesom bedst at have det, der hedder negativ drive. Nemlig, er I klar? Den ja. allerførste klage, som blev indtalt omkring kl. 14.17 i dag. Spændende. Hvad fanden er det med gamle mennesker? Sådan. Godt. Den da. næste klage. Der kommer ind, og vi tager op kronologisk, kronologisk, kronologisk. Kronologisk, kronologisk, kronologisk Vi er nu eneste i Danmark, der tager noget kronologisk. Vi tager klage nummer 3. Ja, over. Jeg vil fandme godt give en klage over mig selv. Jeg har et lige kørt ind i kornården med majtasker. Det er fandme ret smart. Sådan for at få pester. et fuck det. Det var det. Hej. Det er muligvis den bedste idé, vi nogensinde har fået. Næste, er, der en, er der mere? Så er ikke mere. Det var godt nok en god telefon. <tryk> det fortjener jeg den fortæller den, næsten, fra Det tager næsten, vi lige, igen. lige hørte igen. Det var godt nok en god telefon. <tryk> Åh, hmm. oh, det er en metaklage, det kan jeg rigtig godt lide. Det er gode, ja. det er min Det der er... er, er, er, er, er det gode øh, ja. ved sådan noget her, det er, at det er jo alle, ligesom Nationen i Ekstrabladet, eller, eller lisbøj i, i Ekstrabladet BT, Det er her, hvor alle bare får frit slag i bolledejen, ikke? Mm. Det kan jeg godt lide. Hej, jeg vil gerne klage over danske spil, spille. jeg har krafted med nogle kyllinger. Jeg har tænkt mig at spille på Allerød... Øhm, brøndby i morgen, og jeg tænkte, ah, der må der være en kanon god odds, hvis det er sådan, at alrød vinder. Men ved I, hvad de har gjort? De har givet alrød fire mål på forhånd, og så er også at hvis alrød plus pludselig vinder 2,10, er det ikke flot? De er fame med nogle kyllinger derinde i danske spiller. Kan I ikke prøve at få en forklaring af dem? Hvorfor? At det så at kan lade sig gøre, at man kan spille på nogle af de andre, hvor der er odds 11-15 stykker, men bare ikke på den måde Båndby, fordi vi ved jo alle sammen godt, at Båndby taber, gør vi ikke det? Der må jeg lige slå et par ting fast. Øh, Brøndby aller i morgen. Det øh, tror jeg sgu ikke er førsteholdet, medmindre det er øh, pokal. Det er nej det da det ikke. Jeg er bare det, det to Jeg tror, det er Brøndby's anhold, der spiller på i alt... i morgen og anholdet. De vinder jo næsten alt. gør de ikke det ikke det er det kvindholdet. Der er vokalkramp. Det er det nok derfor, ja der er pokalkamp i morgen. Jeg ja, er selvfølgelig, det. det. Øh, den Benfica, morgen der, der, sgu der er sgu Benf da Benfica. Nå, jamen det er jo, fordi, de spiller det. Ja, ja, okay. Yes. No, Så jeg passe på, at du ikke spreder dig for meget. Ja, undskyld. Men det, du må gøre nu her, Anders, det er, at jeg du må bøje dig i stødet over den her klagetelefon, og I ser Søren Rasted og hans CD. Søren Rasted? Det er godt med dig! Og det er vi rigtig glade for, og jeg er vi vil meget gerne klage videre. 35-20, 35-00, de sorte spejles klagetelefon, den kører fra nu af. Ja. Kan du tage den der klage nummer 3 en gang til at bare lige... Er det for meget? Nej, nej, nej. nej, God klagetelefon. Ah, det var ikke den. Det var den, okay, det var, Heller ikke den. Det var den her, ikke? Nej, det er den næste. Sådan. Ah, det er den her, ikke? Ja. Det var godt nok en god telefon. Åh, uh. har. Oh, Åh, er godt. Jeg sidder her og kører for. Ej, Anders, det er jeg, ja, håndarbejder. Min damer og herrer, jeg kan vel godt få jer komme med en serviceoplysning og sige, at Bruce Springsteen og hans E-Street Band spiller den 8. december kl. 20 i Forum i København. Tror du, det i bjergården lidt? Det kan du regne ja, men, med. <laughs> De er det bliver sat til salg på mandag den 3. september. Men prøv at lade 10, vi har billet nu, og... Øh... Fona! Som er utrolig søde. Sona spille... er bare et fedt sted. Tak skal I have. Det er tysk tirsdag. Togotronic her med eksplosion. Moin! Og velkommen. Det er jo på Kasmus og Kester, det er ingen gang løgn. Og dem kan du godt lede? Ja, og det var jo i går, hvor vi havde en lidt uh, YouTube-baseret afspilning af det her nummer, så vi lovede at spille det rigtig. Uh... Ja, og det er et rigtig, rigtig dejligt nummer. Kan Kære lytter? Koster 8 kroner på iTunes. Vi laver lige en uh, lille test, og det er, at uh, vi skal bede en lytter om at ringe ind til os, 70-20. Det er måske en, der allerede gør. Vi kan lige prøve en gang. Hmm, spændende. Hallo? Ja, det er det, det Nej, det tog jeg egentlig ikke der. Men du bare tjekker vores telefon virkede vi har ikke startet til bingo. Hvornår har vi sagt at vi startede? Ja, det gjorde vi egentlig i starten af teamet. Det kan det være. Gjorde jeg tjekker i starten af her. programmet. Jeg fik bingo på 40. Og det er en løgn. Anders. Sorry. Du har s}\u00e5et lige Du har su team kun har ringet op til os. Nej, det er altså su 00 jeg har lagt de halanden team og ringet op til jer. Nej, pus, men jeg kan sige til dig. Til Lykke. nej. Løg. Vi spiller sgu ikke tidsbingo, vi skal Det gjorde vi i starten af teamet. Altså, Eller lige det vi startede programmet. I jeg startede sagde 40, 44 til 40. Det er jer Anders. Nej, så er du vundet jo. Ja, det har han jo. Tilløge! Bortset fra, ja. og nu er jeg meget krakisk, ved jeg. Men du sagde faktisk ja til tillidsbænker. Ja, det er faktisk ikke engang en løgn. Den var, det var jeg jo så tæt på. Men alligevel ikke sådan nogle her. Men derfor kan du være med i testen måske. Testen var bare, om telefonen virkede. Det Nå, det er test. Ja. Kan du have det godt? Og have en rigtig god... Og tusind tak. Hjælp dig, Moin. Nå, Nej, bliver Nej, det, det, det, det bliver det, der han næsten... Men den er regler jo hård. Og det er der en grund til, at, men øh, omdrejningspunktet i dag i Tilles det bliver øh, had det godt, det dejlige ja. program med vores bedste ven her på programmet, Peter Kort Der er et problem med det program, og det er ikke noget program at gøre, det er noget at gøre med, at ingen her på redaktionen har set det. Ikke, jeg så den første uge, men jeg har ikke set øh, <coughs> det. Nej, men det program, den, der bliver sendt ikke aftes. Ah, ah. så, så alle har ligesom kigget lidt spørgende på hinanden, og svore, har du set den? har du set den? Nej. <coughs> Men øh, hvis man går ind på deres hjemmeside, hvilket jeg jo tit er, der, øh, øh, det er faktisk hver dag for at se, hvordan jeg kan få et bedre og sundere og et rigere liv. Også fordi, at Peter Korto jo er øh, ikke bare tilrettelægger det her program, men han er jo også sundhedskonsulent for hele DR og bestemmer og det DR sundhedspolitik, mm -hmm. hvilket jo også er årsagen til, at, øh, at vi rører os mere. Og det er måske også årsagen til, at man har fjernet velfærdsforeningen, altså den der personalforening, ja. som der ikke går nogen licensmedler til, skal lige siges, Men så har vi et fitnesscenter, som vi selv betaler, som ja. ansatte i Danmarks Radio. Det er så blevet fjernet nu. Og, ja. og det må man gik på du græsning. Tak du Og det synes jeg er flot, fordi er der noget i så siger, at folk er jeg vil se folk, der svede. Og at vi set skal han vel egentlig ikke have skylden. Men det fik han. Det fik men inde på øh, Aha, eller have det godt hjemmeside. Aha, aha, aha ha, er jo en det års godt bag Og øh, eller det, er det med jarn, som jeg jo også så i BT, der var det var rigtig træt af at se. Fordi det er for, kun for gamle mennesker. Det har nok gjort nogen på jerlen. Det er inde på øh, øh, hjemmeside. På har det godt hjemmeside. Der er der en levealdertest. Og øh, så kan man så gå ind og se, hvor gammel man bliver ud for øh, de, de svar, man giver på nogle spørgsmål. Og øh, man har ligesom sat den øh, græns, eller, nede i bunden, der ens alder kan være mellem 20 og 135 år, har man sat den til. Så man kan altså blive maks 135 før testen. Ja. Og det er spørgsmål som, hvor mange af dine bedsteforældre er blevet mellem 70 og 79 år. Er din mor ja. blevet 80 år eller mere? Ja eller ja. nej? Øh, jeg Min mor er jo ikke død. Det er en dum spørgsmål det. Jeg skriver, at hun er blevet over 80. Det bliver hun sikkert glad for at høre, hende. Din far er blevet over 80 ameter. Nej, han døde, så skal Nej, det går han ikke. Så og sidde, sidde, sidde. Så kan man videre. Ja, men det, det er det at det kommer lige om lidt her, ikke? okay. Okay, nu er testen så gået ned også. Nej, nej, nu virker den, sådan der. Det den så gør, det hmm. er, at øh, nede under øh, forhver.. Øh, jeg kan man sige? Svar, man har givet. Ikke? Ja. Jeg kan godt se, hvor du vil hen nu, dit lille... Og, ja, men øh, det jeg bare vil sige, det er, at jeg bliver, ifølge det her regnet ud på den her, 37,5 år. Jeg har cirka 3 år tilbage, <laughs> tak, Peter. Tak skal du have. <laughs> det, var... Jamen, det er sådan noget med, det opmuntrende uh... Jamen, til, det er opmuntrende lige til. Men nu virker lidt lort, det er jo selvfølgelig ikke. Nej, det er nej. også noget, det er noget. Ja. Fair nok. Øh, øh, men men øh, er, din far blevet, er din far blevet mere end 80? Ja, skal jeg bare. Ja. Okay, så kan jeg godt komme videre. Han er død, det vil den åbenbart ikke acceptere. Men det er han. Men så er det sådan noget med, hvor mange i din familie er døde af ikke? Ja. Hvor mange søskende forældre og bedsteforældre har du, der er døde af hjertekarsygdomme i alderen mellem 50 og 60? Så kan du så vælge... <laughs> Hvor mange søskende og bedsteforældre du har mellem 1 øh, og 20 år. Eller 20 personer. Ja. Og jeg vælger at, at trykke på 20. Ja. Og sige, at det er simpelthen det, der er sket. Så går den her og siger, at jeg bliver 0,2 år gammel. <laughs> Hvor mange søskende og bedsteforældre har du, der er døde sukkersyge? Der har jeg så valgt at skrive 8. <laughs> Min familie er lidt fucked op. Så kører kørseren altså ud for de 20. Jeg ved ikke, jeg har stadig ikke hævet. Det er fedt nok, det er godt lavet. Og ikke knap igen. Jeg kan sige, at jeg blev 106,3 år. Gjorde du det? Jep. Der er nogen, der har la lagt min mobiltelefon herinde, så man kan høre den på. hvem er det, der har lagt min mobiltelefon herinde? Jeg ved det ikke. Det er ikke mig. Tillidsbingo, øh, anden sæson går nu i gang. Vi har allerede trukket numrene 44 og 40. Og man ringer 73 gange 20 ind til os, hvis man kunne tænke sig at være med. Og det første, man siger, det er ikke ja, tillidsbingo. Nej, det, det første, er... man siger, det er tillidsbingo. Fuldstændig rigtigt. Og øh, jeg læser nogle flere numre op. Vi er kommet til nummer 36. Mhm. Mm 36. 52. 52. Det mangler noget skridt mig. 52. Nu ringer først så slet ikke ind. Nummer 8. Nummer 8! 8. Nummer 18. Nummer 18. 18. Køs din mor på. Hallo? Hallo? Hallo? Kælles Pengegaard. Sådan. <laughs> Sådan. Det er der ikke noget at være ked af. Æ, tillykke, du har faktisk vundet. Jo, tak. Nå er det Hvem det taler godt. vi med? Hvem taler vi med? Peter. Hej, Peter. Æh, Peter, hvor, hvor ringer du fra? Ringer fra Aarhus, af. Hej, nej, Peter. Okay, hvad laver du lige nu, Peter? <laughs> jeg kan lige kom hjem på arbejde i dag. Okay. Peter, hvad laver du til daglig, mas spørge? Om det? det er et godt arbejde. Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg er, I lærer som maler. Som ah. maler? Peter. Maler. Ja som maler? Ja, det kører jeg godt her. Tror du, er dø? Helt? Nej. Anders! Peter! Nej, det er vel også Det er fordi, vi er pjattet. Undskyld. Peter, så er, er, er du lige kommet hjem. Har du fri med en trætid? Nej, jeg er fri i halvfire. Åh, oh, så er du da ja, tæt, tæt fra. Så burde du da tæt fra her på din arbejdsplads. Ja. På, på den ja, det gør jeg. Ja. Hvad Hvor, det, maler jeg? I? <laughs> det er forskellige steder. Nej, men jeg tænker på lige nu her i dag. Peter, du taler meget afgant til os. Nej, det er Anders, det er dig, der, der misforstår det dialekt. Men det, nej, dialekten, så siger du alle, dem snakker oceanske afgifter. Overhovedet det ikke. Det mere. Jeg siger bare, Peter, du, du, du svarer meget kort på vores spørgsmål. Det er fordi, at Peter ringer ind for at vende t-shirts. du svarer, Peter? ikke for at blive penemind med dig, jo. <laughs> Peter, har du nogensinde læst Penny? <laughs> Penny. <laughs> det var bare lige det første fald, man. Nu skal vi nok få den her samtale på ret kødt. Undskyld, Peter. Peter, er du er gift? Ikke. Har du en kæreste? på det Hvor gammel er du? Et syndfuldt spørgsmål, Anders. Et, er du gift? Ja, 20 år? Du er 20 år? Jeg bor hjemme. Det der hjemme. Ja, du bor der hjemme. Men øh, du har vel haft damer ja. med hjem på værelset, ikke? Kvinder, piger. Du, er du har haft piger, pigerne med hjem på værelset. Øh, Anders, øh, du sejler ud Peter, i. Peter, så ligger der på værelset... Anders, Anders, stopper. dig. Hvorår du med at flytte hjem fra? Godt spørgsmål. Det går jeg noget til af her til december. Og Peter, hvor kunne du godt tænke dig? Og hvordan kunne du godt tænke at bo nu når du flytter hjem fra? I ejerbolig, lejerbolig eller andel? Min øh, stedfar, han har en lejlighed ind i Aarhus, jeg skal flytte ind i regnede med. Bor han der også eller.. Øh? Ah, nej, han bor herhjemme. hjemme. Okay, okay. det gør det jo helt nemmere. Nå, så, er det et forældrekøb? Ja. Nej, det er en lejlighed ja. stedfar. som øh. jo, men, øh, måske, godt, han har købt, købt det så opstået, så at han siger, at nu flytter jeg hjem jeg lader line min lejlighed Men Peter, hvis er P, kan få den Men Peter, hvis din, mors... Være, Peter den, Peter, hvis din mors nye mand stadig har en lejlighed behold ind i Aarhus, så er det fordi, han ikke rigtig tror på det ja, forhold, ja, ja. man sin mor og din mor. Nej, det tror jeg måske er at tolke lidt meget. Peter, øh, vi må hellere lægge på, så man siger at ringe okay, okay. Jeg skal lige høre, har du nogen søskende, Peter? Ja, det har jeg. Er de også i malerbranchen eller på vej ind i den? Nej, det er de godt nok ikke. Hvad, hvad laver, laver de? <laughs> ja, jeg har fire halvbrødre og så en søster. Hold da, okay. søster? Hvad laver søster? Hun er, øh, hvad hedder det for noget? I et øh, ingeniørfirma. Overholder eller sådan et eller andet. Hold op. Så er det så en ældre søster? Det må det næsten mere, ikke? Hun er 12. 26. 26, hold da Og hvad med de fire halvbrødre, Peter? Nummer 1. Den, den ene er elektriker. Ja, Godt arbejde. Den er Og den anden er studerende stadig. Uh, ja, ja. Ikke så godt. Ikke, ikke så næste. godt. Det kan jo okay. Og hvad er den næste? <laughs> den er bilsælger. Sådan. Sådan. Og, og den sidste? Han læser til et andet også. Ja, det kan man ikke. Hvilken bil er sætter nummer tre? Øh, Volvo. Sådan skal Sådan det være. Han en knæ. Ved du hvad? Øh, vil du ikke være rar og en knæ og herfra og hilse øh, alle så, sammen? Familien. Og ikke mindst borgerholder og ja. søster, som jeg tror, øh, i en, øh, hvis der skulle komme en krise øh, på noget tidspunkt, så er det der, man kan gå hen. Ja. Øh, og så have en rigtig god dag. Og hvis du nu sender en e-mail ind ja. til satansyngel, og i emnefelt, Anders, hvad skal Peter skrive der? Pytgade. Pytgade. Og så naturligvis Pytgade, Pyt ja. bare et 1. Og så din adresse, ja. så sender vi en, en t-shirt, når den er designet. Og tusind tak for din tålmodighed, fordi nogle gange, så kan det altså godt være en prøvelse. Du gjorde det rigtig godt. Ja. ja. Er og ha' en er god dag. I orden. Tak skal du have. Peter, Lige kan du have en hids og din malermester? Ja, ikke mindst. Det skal jeg nok. Det er godt. Moin. Moin. Moin. Arh, det er en kommentar. mand med stil jo. Skal vi ikke bare kaste os ud i næste samtale lige ved, øh, men Samt fordi der er 14 minutter til programmet slut. Det lyder umiddelbart så meget for nogen. <laughs> men øh, for os, der er det faktisk ikke særlig lang tid at ligge og med. Nej. Så... Vi Nummer to! Pladen fuld! 70 gange 20 ringer du. Tillis Bingo er det første, du siger. og to. Øh, Hvis det er dig, der er så heldig at komme igennem. Nummer to! Nummer to! Nummer 60! Nummer 60! Nummer Jeg tror aldrig, vi har haft 60. Mm. Nummer 8, 70! 78. Ja. Ja. Og så er der den frække 69, 69. 69. Og jeg tror godt, vi kan prøve at sige hallo. Hallo? Hallo? Du er igennem? Hvem taler vi med? Hallo? Bare taler vi med? dig. Jeg er spænker. Sådan. Den skulle tages med tank, men det er også fordi, man tænker, er jeg igennem eller ikke igennem? Anders, vil du iværksætte et interview? Hallo? Hvem taler vi med? Matthiasen Mathiasen, tillykke. Hedder du Mathias? Nej. Mathias eller Mathias Søn? Mathias. Klimmerne. Okay, Mathias, velkommen til programmet. Mathias, øh, hvor Mathias, er Søn? Er Mathias Søn. Mathias Søn. Mathias Søn. Jeg havde en pedel øh, på min folkeskole. Du er der der Ja, det er ikke engang. Var en. Ej, men du må sgu da... Det er da et mærkeligt <laughs> navn for helvede. <laughs> Mathias Søn. Ja, men Anders... det? det er da dit efternavn, er det ikke? Nej, det er Østerby. Okay. Mathiasen Østerby. Mathias Østerby. Ogskyl, ja, Mathias, ja, sådan er vi starter for. Mathias, velkommen til programmet. Hvad, hvad laver til du det. til daglig? Jeg er. Ah, det er aland, mand. Ja, ja, ja, ja, ja. Og ja, ja. <laughs> det op, jeg skal da bare lige sidde og finde ud af. Det var ikke fordi jeg ikke forstod, hvad du sagde. Det er så bare finde ud af, hvad det næste spørgsmål, var. jeg vil stille dig, Anders, det er fordi du fylder op med din spørgsmål. Og det er du fra? Er det egne ja, går. Mathias, er det en gård du har, eller er det ansat som en del af besætningen? Eller som en del af arbejdsstyrken på gården. Jeg er. Øj Prøv uh, at uh, Lytter ja, ja. du til Mathias, lytter du tit til vores program? Hver dag Og er det, pænt, er, det er det vi meget ja. meget glade for at du gider. Vi håber at du gider at blive ved Også selv nogle dage Hvor det skrænter lidt ikke? Ja. Uh, Mathias, så vil ja. jeg sige Du er den Højst oppe ja. I landbrugsarkiet Vi nogensinde ja. har haft igennem Fordi vi har meget uh, stor Tilsynlighed og tiltrænning På hjælper. Ja. Men derfor okay. er Det er en Men... meget behagelig oplevelse At have en fra den anden side Af skrivebordet Mathias, uh, driftleder siger du Det er da en værre størrelse hva? Hvordan bliver man det Ja, man skal jo have faglede uddannelse først som, øh, som faglede landmand og derefter øh, driftlede uddannelser okay. oveni. Og driftlede uddannelse, hvor lang tid tager det, Mathias? Jamen, altså, ja, det tager 6 år. 6 år? Ja. Hold da kæft. Og, og hvor, meget er det på skole? Du? hvor meget er det på skole? Hvad siger du? Og hvor meget af det er på skole? Øh, cirka halv længe. Nå, okay. Men det interessante, Ej, det... Mathias, hvor gammel er du? For du ved ikke jeg, ja. Ej, Nej, nej. Ja, jeg ja. er 20 år. Hold nu. Så du startede, altså det du var 6... Øh, med at være landbrug det Ej, 14, Anders, 14. Men, men øh, Mathias... Øh, du lyder, og du jeg er jo ikke... Jeg er ikke endnu, jo. No. Mathias, jeg ved ikke... Det, er ikke for, det skal ja, ikke lyde, nej. som om vi mobber dig, eller vi, vi skal have ting om det. Men nu er du så driftleder. <laughs> det vil sige, du er en del højere op over Kasper fra Thy, for eksempel. Som jo bare er landbrug... Eller ikke bare, han er landbrug Ja. Yeah. Ja. Yeah. Men du lyder, det er lidt højere. Men Mathias, du lyder lidt så sløv som Kasper. Jeg er ked af at sige det. Nej, det synes jeg er urimeligt sagt. Men det er også fordi, at Anders har en af de her dage, hvor og nogle gange... så er det, at tingene er imod en, og computerne er imod ham, og nogen skal det gå ud over. Det var, Mathias noget som en, der godt kunne tale gas. Jamen, jeg vil bare høre... Ja, ja, ja, ja, ja. Det er ingen problem. Måske, Mathias. Øh, hvor mange folk har du under dig? 66. Hvor mange øh... har du i dit brød? Jeg godt sig, det går ikke stærkt, Nej, kan godt fem. Øh, fem? Fem, fem, fem. Og hvor mange af dem øh, er mænd? Øh, 3. Okay. Høje, der er to kvinder. Ja. Det er godt regnet ud, af Ja, ja, ja. Hvordan går det så på gården med så mange mænd uh, kontra kvinder? Ej, det er da en meget god mix, er det ikke? Med piger? I standen? Ja, ja det er dansk udmærk, ja. ja dansk Hva, dansk udmærk. Hvad, hvad er der på? Hva, er det svin eller er det kvæg? Det er svin. Og hvor mange er I oppe på? Vi producerer ca. svin. Det er da også en slags... Hold da Mathias, op, ja. så er der gratis fest hvert jul. Mathias, har du nogensinde overvejet at gøre det i politik? Ja. Hvad? <laughs> Mathias, har du nogensinde overvejet at gå ind i politik? Politik. Altså få en politisk karriere? Øh... Nej. Hvorfor? Det har jeg faktisk ikke. Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Jamen, fordi jeg er ikke så særlig god til det der med politik. Det interesserer mig ikke lige så meget. Det skal det. Ar Anders, det, du skal tænke på på næ næste spørgsmål. Det er Mathias, hører vores program hver dag. Nej, men jamen, ja, det, var ikke, det var ikke for noget. Det var bare øh, Mathias, hver gang vi har svaret ham noget, så tænker han så. Vi har spurgt ham om noget, så tænker man så. har han sig tænkt sig om og ja. så svarer han øh, fuldstændig klart og præcist. Og det er det jeg godt kan lide Mathias. Tænker gang, jeg tænker, det er sådan nogle folk vi har brug for som politikere i dag. Ligesom Nasse Kata. Som jo er begyndt at svede. Nasse Katte, han sveder jo. Ikke fordi, han ikke har styr på fakta eller men noget. Men fordi han gik ned med stress sidste år stress under, øh, under øh, hammedkrisen. Og det gør, at hans krop bare pludselig begynder at svede. Sådan. Øh, det, det skal vi... vi også nå, inden vi slutter. Ja, men Mathias, har altså, du, du været ved at kunne ned med stress nogensinde? Aldrig. Oh, jeg kan snakke slare det. Du leder. Du er et rust menneske. Det skider du sgu ikke, det er Stress, det siger ikke der noget. Mathias, vi bliver svære nødt til at ringe ind. Vi bliver mange et indslag, og nu der er 8 minutter tilbage i programmet, og vi skal også lige spille den nye Fighters. Og du skal være rar og skrive en e-mail til dr.dk og i emnefeltet, Anders. Der skal du skrive Swarovski Danmark. Swarovski Danmark. Det er jo krystalfirmaet Swarovski. Og stavningen det er ikke så vigtigt, men din adresse er selvfølgelig vigtig. Tak for din medvirken og hils alle svittende fra os. Det skal jeg gøre. Tak, skal du have. Mathias, kan du have en rigtig god dag? Og tusind, tusind, tak fordi, du lytter med. Nej, mm -hmm. jeg er hey. Moin. Hej. Moin. Moin. Mm. Sådan. Sådan sådan. Så er det, man også ved at lære det. Ja, er... Vi spiller foo igen, fordi der var en sød lytter, der gjorde sig mærke på, der er så altså en ny senge med foo -fartis. Vi skal ikke spille den. Jo, ja. for den har vi ikke engang selv hørt. Og som en lille kinky efterspil har jeg sat en lille tysk øh, øh, sang på til som vi skal høre lige bagefter. Ja, den var seks sekunder. Hvad hedder du, Mathias? det er sådan noget DDR noget.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 I sorte spejder oppe på betræ. Alle hver dag mellem 14 og 16.